Він вживається в роль самітника, їде до тітки в село, хоча з тітчиних адреси і номера телефону таємниці не робить, там ніби опрощується, порпається в землі, коли дозволяє погода, не їсть свинини, не стрижеться, не голиться, хоча, на щастя, для всесвітнього інформаційно-енергетичного поля це Акаша, якщо хто забув – або ноосфера, хто шарить, яке бідне змушене вбирати в себе і зберігати вічно всі втілені в слові вияви творчості, нічого на зразок Крейцерової сенати не пише. Він взагалі не писатель, як майже і не читатель. Та не може бути, аби вона, хоча невідомо, котра саме та чи та, не далася знати. Він вважає себе неабияким містиком, твердо переконаний, що коли довго про щось думати, то воно неодмінно реалізується на фізичному плані. Сказано ж бо будь-яка думка це вчинок у ментальній сфері, що завжди прагне бути реалізованою в нашому світі форм. Реалізація мрій в світі форм не забарилася. Майже одночасно з'явилися листи, дзвінки, телеграми від обох. І та, і та без нього жити вже не може. Так у житті завжди. Коли чогось не маєш і дуже того прагнеш, його нема, нема. А потім, коли вже може і не дуже треба, тобі дається того аж надміру. Він, наш герой, не такий дурний, аби витрачати енергію, кількість чи малу на вибір. Це ж треба одній пообіцяти любов до гроба, шлюб у неясному майбутньому, довге і щасливе життя зі смертью в один день, а іншій довго, нудно і плутано пояснювати, що любов от вона є, але обставини, люди, зрештою доля проти них, ні, він крутить одночасно з обома. І бреше кожні. І, що цікаво, дурепи закохані вірять. Одна навіть вірує. Ні, з двома це херня якась виходить. Треба перемріти. Одна. Неважливо, котра. Хай буде. Або краще, одне слово «він гордий, як Люцифер», «Утік», «Утік» називається, «Від світу людей», а вона, ну, та котра, одна з них його знайшла, подзвонила, сім листів за два дні написала, п'ять телеграм за годину відправила. Ні, все це якось так чинять, коли адресат, адресатові гроші винен. О, зв'язок через мрію, бо вона також мріє, Одного вечора напередодні їхнього дня, це може бути будь-який день тижня, крім середи, суботи і, звісно, річ понеділка, він відчуває виклик по мрійливому зв'язку, бере слухавку і чує її голос «Завтра, мовляв, на нашому місці у наш час». «Домовилися», – відповідає він, – і відмикається. Сказати, що він не спав ніч перед тим днем, у котре подумки, моделюючи завтрашню розмову з коханою, яку так боягузливо покинув, чи це вона його, тепер вже важко розібратися, було би перебільшенням. Він спав, до того ж так міцно, що вранці Гет забув про вчорашній сан зв'язку з тією. Якби не згадав ще зо дві години, то було б вже... Безнадійно пізно. Але встиг. Не голений, не недбало одягнутий, він рівно, о третій був біля пам'ятника Тарасову Шевченкові в центр міста. Вона вперше за всю історію їхніх стосунків спізнилася на півгодини. Вони мовчки обнялися і стояли так довго, занадто довго. За той час можна було викорити маленьку солом'яну сигарку, на втіху центровим роззявам, що стояли тут з часів найяснішого цісаря, після чого він і вона взялися за руки, аби ніколи більше не розлучатися. Якщо ви в дитинстві десь у сокровенному куточку з уламків кольорового скла. Загублених сойкою і лебедем пір'їн дивовижної краси камінців, віднайдених купі річкового гравію, привезено для якогось грандіозного будівництва, пелюсток причасно обсипаної ясно півонії, різнобарвних скляних і порцелянових кульок невідомого походження, обрізків темно-зеленої атласної стрічки, яку за родинною легендою заплітала в коси бабуся, коли за Австрії була дівчинкою позолоченого вуха від розбитого чайника з китайського сервізу та інших красивих і корисних речей будували собі таке казкове королівство, де поки що замість старого короля мав жити бронзовий жук, замість королеви зеленувато золотиста жучиха а замість принцеси блакитно крила бабка. І якщо одного ранку ви побачили, що на цей уже майже готовий палацик наступив величезний чобіт-будівельника, який, по життю, може, був людиною доброю, але сам, того, не знаючи, влаштував кінець світу для комашини династії, то ви маєте знати, чим є. Матеріальний чинник, тобто будні, побут, клопоти про хліб насущний для кохання у першій стадії. Коли воно чисте, світле, неземне і таке, що мусить тривати вічно. Вічність закінчується з виникненням першої ж матеріальної скрути. А якщо ви мільйонер, то з виявленням першого фізичного ганджу коханої, Коханого, який раніше невидимою роботою підсвідомості легко витіснявся з поля зору, а також грубий хрест на вічності ставиться тоді, коли масні погляди на неї нього, з третього боку не наштовхуються на крижану стіну, а знаходять вдячний відгук. І тоді ти, який так бездарно занапастив. «Свою донедавна на вищу цінність свободу, бажально запитуєш себе, ну що, даче? Чого ти врешті-решт добився? Ну секс, ну любов, ну регулярно, але за це...»